Sou Louis, já que o senhor está em pé, é hora para nós, fazendo o favor. Senhor, nós queremos nosso pai, nós queremos te educar, te que quer dizer o nosso próprio nós queremos encerrar a nossa a nossa presença, a nossa estrutura, onde nós queremos aprender, mais mar de Betíssimo, a minha sua o pastor João, a sua administração, o pastor usando a sabedoria dos altos, para que ele possa estar ensinando a nós tudo o que você faz. que Vai o Pessoal, nós estamos na página 14. E vamos prosseguir. Mas antes, eu queria falar para vocês que eu estive aqui ontem na reunião dos pastores. Foi feito uma, um convite E eu disse sábado que eu não pretendia vir. Porque eu estou fazendo também o, o, o acompanhamento de um rapaz lá em, em, em Londrina. E me parecia que naquele momento era mais importante eu estar acompanhando ele do que vir aqui. Mas aí no, no retorno para Londrina, o pastor Shinji falou... Ó oh, João, acho bom você ir. O pastor Shinji falou, é bom você ir porque o pessoal está começando e tal. E depois você não vai poder... É, amanhã ou depois falar você não foi, como é que você pode falar que você não foi? Uhum. E eu fui e foi benção, sabia? Foi muito bom. Porque eu conheci outros pastores, eu conheci o pastor uhum. da Universal, conversei bastante com ele, eu conheci o pastor novo da Assembleia de Deus que chegou, conversei bastante com ele, eu conheci o pastor da, da, da okay. Quadrangular, eu me converti na quadrangular. E eu conversei com ele, conversei com ele, inclusive, esse negócio de adolescente aí. Eu disse a ele que eu queria saber como é que funciona, porque a nossa igreja tem a tradição de, de é, essas situações passar pelo, pelo pastor. O pastor filtra e aí é, é, concorda ou não concorda. Mas que, a princípio, nós estamos propensos a participar de tudo. Entendeu? Conheci o pastor novo da Metodista, um rapaz bacana. Voltei a falar, o único que eu conheci era o Radim, né? eu e o Luiz havia ido lá conversar com ele. Então, foi, foi um importante. É, a gente, eles querem fazer uma reunião por mês e aí depois desse semestre eles vão decidir se vão fazer uma, uma diretoria ou não. Açaí tem 25 pastores e estiveram presente 10 pastores. Então, foi muito importante. Foi importante. É, eu disse a eles que É, eu não, se fosse votar uma eleição de uma diretoria já no primeiro dia, eu não poderia votar, porque eu não conheço ninguém é, aí alguém lá sugeriu para que fizesse mais algumas reuniões para depois é, fazer a votação da diretoria, e quando foi minha fala eu, eu ratifiquei isso, eu disse que eu achava melhor mesmo que a gente continuasse reunindo, orando, para que Deus levantasse uma, uma liderança e deixei claro a eles que se tiver viés político eu não participo Se eu sentir que tiver é, inclinação política, eu não participo porque eu não gosto disso. Pessoal, eu sou policial da ativa ainda, hein? eu sou major da ativa, eu só estou na reserva. Eu posso amanhã ou depois ser chamado para São Paulo para participar de um, de, um, de um julgamento e tal. Eu sou oficial da reserva, não sou aposentado. Todo mundo fala que eu sou aposentado, mas eu não sou aposentado. Sou da reserva, posso dar aula, posso abrir uma firma, posso advogar, posso ser pastor, posso tudo. Mas eu ainda continuo sendo policial que eles contam lá como ativa. Então, se, se eu vou participar de um grupo que tem viés político, como que um policial vai participar de um grupo que tem viés político? Não pode. Então, já deixei bem claro. E disse a eles que eu acreditava que se não tivesse viés político, mais gente viria. E que se tivesse político, talvez menos gente viria. É a minha posição que eu coloquei lá. Eu acho que vocês tinham que saber disso. Porque está falando com o senhor Luiz... Que uma das coisas que me chamou para eu optar em servir na igreja Holiness, porque nós aqui podemos servir em qualquer igreja, pessoal. Nós podemos servir em qualquer igreja, principalmente o pastor. O pastor ele faz o curso lá e depois ele se oferece, se apresenta. Se querer crescer de pastor, não, se não querer, não se apresenta. Mas por que eu escolhi a Holiness? Porque você já leu o estatuto da Holiness? Os quatro estatutos, as normas? Sueli já. Alguém que já leu? O Fábio também já. Leiam, leiam, vocês vão ver que maravilha que é, organizadíssimo. A Igreja Hollins é uma igreja organizada, ela é extremamente organizada, entendeu? E eu gosto de organização, uma das razões de estar aqui, entendeu? Eu gosto da doutrina, lá tem a doutrina. Vocês conhecem o credo da Igreja é, Hollins? No que que a Igreja Hollins acredita? As ênfases bíblicas da igreja Holiness. Eu acho que se eu continuar aqui, no segundo tempo, eu acho que vai ser bom eu falar a esse respeito. Entendeu? Porque é bom você saber o que você está fazendo a igreja. Que igreja que você congrega? Às vezes a gente está na igreja. Ah, estou na igreja por quê? Ah, porque é, o pessoal é bacana. Faz um bom soba. Não, pode ser isso. Isso é importante também. Não, eu estou lá porque a ah, minha vizinha Yuca, a gente é muito amiga, me convidou e eu fui para lá. Não, é uma boa. uma boa, mas é sempre importante você saber as normas que regem eu sei que eu faço aqui uma situação que às vezes as pessoas estranham, eu mando um e-mail e peço para confirmar o recebimento não é isso? é estranho isso, né? mas é norma da Hollingans e é norma de todas as instituições por quê? eu fico lá, você manda o um e-mail é de um assunto de trabalho, assunto pessoal não, um assunto de trabalho Aí a pessoa não responde e você fica pensando o que, Iuca? Não sabe se viu. Será que recebeu? Será que abriu? Será que concorda? Aí você fica mandando. Fica mandando e tal. Então, é uma prática para toda a corporação. Eu acho que na OAB deve ter, deve ter algo parecido assim, que você tem que confirmar. É uma prática... Tudo assim. Não é? É uma prática para o outro saber. Teve um tempo na PM... Mas, ó, desculpa, viu, pessoal? Eu acho que o cara que fez lá era português. Mas teve tempo na PM que você mandava o um e-mail aí você ligava o cara. Ô, oh, recebeu e-mail... <risos> a verdade, eu fim da picada, né? Você já usa o e-mail que é para poder é, é, racionalizar os meios. Aí você ligar para ele, ó, abriu o e-mail aí, tá funcionando e tal. Quer dizer, é um negócio absurdo. Mas é sempre bom quando for é, é, é, assim é, é, institucional, é bom, é bom responder para a gente, para gente saber. E aí, é, a igreja Hollins, pessoal de essa aí, ela tá.. aliás, a congregação Hollins de essa aí está caminhando para se si, transformar em igreja. Igreja. É... Talvez vocês que estão aqui dentro, vocês não percebam isso. Mas quem é de fora percebe o cansaço. Quem é de fora percebe o cansaço. Eu já ouvi manifestação de cansaço, acho que de 90% do pessoal da igreja, hoje, que está na direção. 90%. E é absolutamente normal isso, porque cansa mesmo, cansa, cansa. Eu estava falando aqui na casa do Luiz, lá bem rapidinho agora nessa saída, que igreja, igreja é, se a gente não souber o limite, igreja é boa para destruir casamento, para falir empresa, para pôr marido para brigar com a mulher, para pôr filho para brigar com os pais... Para pôr namorado, para brigar com a namorada. Para pôr irmão, para brigar com o irmão. Para pôr todo mundo para brigar. Se não souber levar. Se não souber levar. Eu sempre falo. Eu faço. Eu espero em Deus que eu não mude. Eu sempre falo que é o seguinte: ó, você tem que vir para a igreja para ser feliz. Se vier para a igreja para ficar triste, vai em outra. Procura outro lugar. Se já vai na igreja para poder ficar feliz, vai ficar triste. o que é isso? Isso é masoquismo. Gosta de sofrer. Entendeu? Gosta de sofrer. E outra coisa, primeiro trabalho, segundo família, ou primeiro família, segundo trabalho, aí você escolhe. Mas, igreja nunca em primeiro lugar, nunca em primeiro lugar, pode parecer absurdo o que estou falando, mas nunca em primeiro lugar, porque a hora que você esquece trabalho, esquece família, para pensar só igreja, não é isso que Deus pediu. quem tem que viver 24 horas de igreja é o pastor de dedicação exclusiva o pastor Gustavo não vive 24 horas de igreja ele não vive 24 horas ele tem o trabalho dele, tem a profissão dele é pastor então pessoal, eu penso assim olha, é, a gente tem que ouvir o que Jesus Cristo falou né? ele falou que o fardo dele é pesado foi isso que ele falou? Ele falou que é suave se o fardo que nós estamos carregando da igreja aqui não é nossa, que é dele, está pesada, a gente está fazendo o que ele quer? Não está pessoal, não está, tem, tem, tem, tem, tem uma matéria que é chamada de, vou lembrar, meu Deus, como é que eu esqueci o nome? Mas enfim, Deus pede de nós o dízimo, só que a gente acha que o dízimo é só do dinheiro não, Deus quer de nós o dízimo do tempo Deus não quer para a igreja 100% do nosso tempo, pode ter certeza disso o pastor sim que ele é responsável pela igreja mas Deus quer para nós cada um de nós aqui é o dízimo do tempo para a igreja Aí a que tem família para tocar não precisa ficar 100% pensando na igreja O Fábio tem uma história para tocar, precisa ficar da igreja. A irmã Isabel tem o trabalho dela. A irmã Luísa tem o trabalho dela. Já pensou se ficar fazendo massa pensando na igreja? É sério, pessoal. É sério. Se nós fizermos com equilíbrio, a gente vai continuar servindo a Deus e ser feliz sabendo que serviu a Deus. Ah, pastor, o quer está dizer que os 10 anos foram errados? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus tem o tempo certo para fazer as coisas certas. E talvez o tempo seja esse. Talvez o tempo seja esse. Eu sugiro que a gente apresse o passo, porque o pastor Xinge tem uma chance de ser movimentado. Então, com o pastor Xinge, para nós facilita muito. Porque ele já conhece toda a história da igreja. Seria bom ele fazer essa transição, por quê? Nossa, ele ajudou a igreja. Dez anos. Aí vem um outro, diz: não, tem que ser ele. E terceiro que ele está na diretoria lá. Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Olha, é, é, implantação de igreja, pela teoria, viu? Porque eu nunca implantei igreja. Pela teoria fala, é dois anos. Passou disso, fica difícil. E cada ano que passa fica mais difícil. Seu Luiz, o Fábio, o pessoal que é mais antigo, a Dona Luísa, o pessoal que é mais tal. Eles ainda estão com gás. Para fazer. Mas está chegando já claramente no ponto de estagnação. Será que colocou o negócio aqui? Não colocou? Ah, o senhor colocou? Então é imagina assim, pessoal, ó, Você vem com uma senhora de um gás Só que chega uma hora que estoura, velho. Aí você ah, não quero mais saber disso. Então, tem que aproveitar o pessoal tem que está com gás ainda. E fazer perceber da importância deles. Mas num outro momento, com uma outra situação. Porque ó, vou se olhar você, hein? O corpo, o cansaço físico, o cansaço da alma, influencia no espírito. Ah, você não é mais de igreja nada. Opa, universal. É pessoal, eu sou Luiza Universal. Ó, <risos> oh, universal pessoal, tô falando universal porque para poder fazer o um link, o pastor. Eu, eu, eu achava que na, na igreja Holliday está no um estatuto: oito anos você já está sendo movimentado. Sabe quanto tempo que é no universal? Um ano e meio, é um ano e meio na cidade. Você já pode preparar a mala que está indo embora. Entendeu? O pastor que eu estava conversando, ele já, ele já trabalhou em 16 cidades diferentes. moleca moleque, um rapaz novo 16 está diferente, é um ano e meio não fica fica movimentando né? ele falou que o máximo é um ano e meio nós não, né? nós, ele fala que, que em algum lugar aqui fala que é 10 anos tá? então pessoal, eu gostaria que vocês pensassem nisso e e porque é importante isso ó oh, deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui Eu separei aqui, eu li tudo esse negócio hoje, porque. Vai que alguém pergunta, né? Artigo 56. É bom ler, hein? Ó, oh, da classificação das comunidades. A comunidade organizada será designada igreja. Quando tiver cerca de 30 membros. Não está aí, não, viu, pessoal? Está tá, tá aqui nas na, aqui. Quando tiver cerca de 30 membros, já está quase isso, né, Suleix? Aqui não fala ser membros ativos ou membros inativos, mas fala que tem que ter pelo menos 30 membros. Fala que tem que ter é, reuniões semanais regulares de adoração. Tem isso, não tem? Todo domingo tem culto, né? Culto de adoração. Fala que tem que ter instrução. Está tendo agora a escola dominical, está tendo nas quarta-feiras e tal. e fala que tem que ter uma diretoria organizada e vida responsável na área financeira e testemunho, tem isso tem isso entendeu é, é. a congregação, cerca de 10 membros nós temos bem mais que 10 membros né? então é a igreja mesmo não tem jeito eu acho que o pessoal isso é o que eu acho, né talvez o pessoal lá perceba né, que está muito grande essa congregação a, a igreja de santos alguém conhece a igreja de santos? Nossa, a Igreja de Santos é, é uma célula lá de Londrina, pequenininha, no fundo da Igreja metodista e tantas outras. Hein? Então, eu acho, que, eu acho que a gente é, é, é, é importante pensar nisso. Tá? O que mais que eu separei aqui que eu achava que era importante? Ah, outra uma coisa que eu acho que é muito importante, pessoal, ó, o estatuto da Igreja, ela fala que a direção da Igreja é a diretoria. diretoria quem dirige a igreja é a diretoria com eleição anual todo ano elege as pessoas o único que não é eleito aqui é, é o pastor Xinge e o seu Luiz o seu Luiz é presbítero o presbítero é praticamente vitalício Entendeu? se renova, mas se renova automaticamente porque não tem destituição de presbítero né? mas a eleição da diretoria é feita anualmente Isso é importante porque compromete as pessoas. As pessoas têm que saber que elas fazem parte da igreja, que elas são importantes para a igreja. Mas o que eu acho mais importante é que todas as decisões da igreja é tomada através de colegiado, da diretoria. Todas as decisões. Vai ser mudança de hábito. Porque hoje, o que acontece? A gente tem um, um, um desejo, vai lá tomar decisão e todo mundo concorda. E depois, na reunião, você só apresenta a decisão tomada. Não é isso? Em Londrina é diferente. Em Londrina, você tem um desejo, você traz para a reunião, estou oh, pensando em é, pintar a igreja de vermelho, preto e branco. você ele pensou verde. <risos> Vamos passar pela diretoria, ver se é isso mesmo. se todos concordam. Qual que é a grande vantagem disso, Yuca? E a outra? Ninguém pode falar que vermelho, preto e branco é cor feia. Todos participaram da decisão. Hoje, pessoal, a coisa vai bem, eu fiz. A coisa vai mal, estou dizendo que acontece isso, estou dizendo que corre isso o risco de acontecer. A coisa foi, vai mal, Suzuki fez. Não estou dizendo que acontece isso, mas é o grande risco. Por quê? Porque todo mundo olha, e o São tem um capital muito grande, é, junto à a, a comunidade de e à comunidade cidade. Todo mundo olha e fala assim, não, é o São Luís. O São pode nem ter ficado sabendo. Não, mas foi isso. Aí vem a carga do peso. Elogiar ninguém elogia. Elogiar não chega, o elogio não chega até nós. Mas a crítica chega. Então, é, isso é importantíssimo, essa decisão colegiada. Porque tomou decisão em conjunto, todo mundo é responsável. Ó, oh, eu acredito que, um, que, que uma época o pessoal em Londrina ficou preocupado com a família Caria. Ah, os caria, os caria porque eles que fundaram e tal. Car... Eles continua participando, continua sendo ativo, mas tem diretoria. O Daniel é ativo, o... o Wilson o, o, o é ativo, o Sr. Haru é presbítero, o Robert é da Manutenção é ativo, eles não... mas a decisão é colegiado, ninguém pode falar a família Caria, não a diretoria aqui então. Isso é importante, pessoal. Isso é importante, É, todos nós gostamos de elogio. Todos nós gostamos de elogio. Poucos gostam e entendem a necessidade da afronta, ser afrontado, ser questionado e tal. Poucos entendem isso. Mas a grande maioria, quando é injustamente acusado, é terrível. Então, acho que para a igreja, para o tempo de igreja, 10 anos, para o tempo de vivência de vocês, vocês têm que se transformar em igreja. Vocês têm. Se não der certo, não há problema nenhum, volta a ser congregação, não perde nada. O ano que vem, ó, não deu certo, volta a ser congregação. Então, mas vocês têm que ter uma diretoria, a decisão tem que ser tomada em conjunto. As pessoas que sentam no banco também têm que se envolver um pouquinho mais. Entendeu? Todos nós temos que nos envolver. Todos. O sistema que funciona hoje, qual é? Alguém pode falar? Quem é que é o sistema de igreja Holley de açaí hoje? Mas cobrar, Luísa Meloísa, machucou o braço? O que, que é isso? Queimou? Queimou? Queimou. Qual que é, como é que é o sistema que funcionou hoje na Hollins, essa aí? Uns dois ou três Arrasta o barco Uns dois ou três arrasta o barco Os outros Talvez porque no, no, no, O sistema não permitiu que ele se apresentasse Porque quem está dentro do sistema não vê talvez o sistema não permitiu que eles se apresentassem mais, participassem mais, ou porque quando foram solicitados também ficaram inertes. ficaram inertes. Pessoal, não há modelo para a carga ficar leve, o, olha para Londrina, tem 10 vezes mais membro que aqui, lá não, não tem esse peso, Lá não tem esse peso, lá é tranquilo, é tranquilo, passou a é tranquilo, Entendeu? é tranquilo, por quê? É, o peso de Jesus é leve, eu... tem que ler a Bíblia e entender, não, o Jesus fala que o peso é leve, a igreja é de Jesus, se eu estou carregando, está pesado, então tá alguma coisa errada, ou é comigo, ou é com o sistema, não tem alguma coisa errada. Ninguém está dizendo que você está em pecado, que você está errado. Está tá dizendo que o, o jeito que está fazendo não está sendo bom. Não, eu vou ser honesto para vocês. Eu, eu admiro a família ter se sustentado em 10 anos. Eu admiro. Porque é comum a família estourar, Fábio. Porque é muito canseira. É muito cansaço. É muito, é muito, é muito, é muito. É muito. É 10 anos, pessoal, de problema. e eu não estou falando, senhor Luiz, do aspecto espiritual, da carga espiritual, não estou falando disso, estou falando da questão administrativa, de fazer documento, de cuidar, abrir a porta, fechar, luz, final de semana, programar, estou falando disso, não estou falando do peso espiritual, que todos nós aqui entendemos que há essa batalha, há essa batalha, então, na divisão de carga, pô Jesus, ele tocou ministério sozinho, chamou mais doze, São mais 12. São mais doze. Oh, Ó, qual que é o termômetro para você ver o seu ministério na igreja? Qual que é o termômetro? Vamos analisar com calma. A igreja é de quem? De quem? De Jesus Cristo. O ministério que você está tocando é de quem? De Jesus Cristo. Ele fala que a carga dele é pesada ou é leve? É leve. Se está pesada para você, tem alguma coisa errada. E não é errado na má vontade, hein? Não é errado na má vontade. É errado na boa vontade. É errado em querer fazer mais, em querer participar, em querer ser atuante, querer estar junto, em querer. sabe? Esse que é o problema. nossa, eu não acredito que Jesus Cristo nos chamou para carregar um cargo pesado, ele falou que ia ter batalha, mas a gente ia passar com alegria ele falou que ia ter dificuldade, mas a gente ia passar com certeza, ele falou que ia ter aflição, mas que a gente já era vencedor se chegar em casa nossa, foi um peso, estou morto ah, tô... cansaço físico a gente tem de fazer uma coisa física aqui, né? mas cansaço mental cansaço espiritual e tal, é alguma coisa que está errada, entendeu? Então, eu gostaria que nós pensássemos a respeito disso. É, a gente está programando, é, e estou trazendo para vocês, para a gente decidir aqui e, e ver como é que faz. Né? É, eu estou pensando em trazer o TSAI para fazer uma palestra de planejamento. Ele é professor de universidade, é um cara que tem capacidade para a gente aprender a fazer planejamento. Como que planeja? Entendeu? Porque a gente não sabe planejar. eu não sei, talvez vocês saibam, eu não sei planejar, Entendeu? Eu trabalhei com planejamento um bom tempo, mas eu não sei planejar, por quê? às vezes você quer começar um ministério, né, Fábio? tem uma boa vontade de começar um ministério, e o ministério não anda, aí você fala, qual que é a primeira resposta nossa? Satanás está impedindo de funcionar, não é isso? a primeira ideia que a gente tem é isso, oh, Satanás está impedindo, Eu fico pensando, quando Deus falou para Salomão, para que ele construísse lá o templo, ele planejou tudo, chamou um aqui, chamou o um culato, pegou uma madeira aqui e tal, saiu o um templo. Então nós temos que planejar antes, trazer para a diretoria, porque se der certo, a diretoria aprovou, se der errado, a diretoria aprovou. E depois isso, Implementar. Por quê? Por quê? Porque numa igreja pequena, o que o São Luiz faz na porta influencia aqui no fundo. Porque a igreja é muito pequena. São poucas as pessoas. O que a irmã faz na, no grupo de oração de intercessão influencia no louvor. influencia Não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente. Porque a pessoa pensa, mas eu vou, no, eu vou, eu vou, eu vou na terça-feira na reunião de oração, aí eu tenho que voltar no sábado para poder treinar? Ah, está ficando pesado isso, está ficando cansativo. Entendeu? Então, não dá para pensar individual. Não dá para pensar individual. Não tem... Uma vez eu estava indo para Londrina com o Fábio, eu estava conversando com o Fábio. e o Fábio me relatava que ele advoga para os senhores de idade aí, da cidade, que as empresas estão quebrando, não é isso? E por que está quebrando, Fábio? Não fez sucessor, não, fez sucessor, não pensou, não planejou, não pensou, não planejou, a igreja tem que andar sozinha, pessoal, a igreja não pode depender de pessoas, a igreja não pode depender de pessoas, a igreja tem que andar sozinha né? e às vezes a gente pensa porque vai mudar, isso é natural hein? toda mudança há resistência toda mudança há resistência isso é a coisa mais comum do mundo entendeu? mas a gente tem que olhar para os exemplos que estão do lado nós temos uma, uma igreja matriz que é a igreja de Londrina família que começou a igreja Não foi bem a família que começou a igreja, né, Suíça? Porque a família que começou a igreja foi do, do, do... Como é que chama lá? do está mal agora lá, né? Não, não. Das que estão lá em Londrina agora. Takashi, Takashi. Qual que é o seu nome dele? É. Sou Takashi. Começou com ele. Ele não perdeu a autoridade dele. Mas tem outras pessoas que dirigem. Aí depois vem a família... Doscaria. Eles não, eles não estão na frente. O que está na frente é o Daniel e o Wilson, que estão mais na frente, que faz parte da diretoria. Mas todos eles continuam atuante, mas sem peso. A mulher de Socaria vai nesses encontros de, de, de, de, de, de mulher e tal, faz um culto aqui, sem peso. Porque a idade não pode mais carregar peso. É outro que tem que fazer. o socaria, eles se reúnem lá com os japoneses lá e tal, com os Issei, né, e tal, faz, sem peso, e é respeitado por todos, se não fizer isso, vai chegar aqui, Soluídez, vai quebrar, vai quebrar fisicamente, vai quebrar emocionalmente, e o meu medo é quebrar espiritualmente, Então, tem que pensar. nós temos que aprender a planejar. Depois disso, eu, eu, eu, eu conversei, já conversei com o senhor Hiroshi para ele vir falar a respeito de normas e explicar para nós como é que funcionam as normas. Porque ele é o mais idoso lá e tal, ele conhece das normas. Para a gente saber como é que funcionam as normas. Tá. É, o pastor Xinz, eu vou pedir para ele vir também para poder falar. Mas a cada um mês, e o Fábio? eu acho importante vir uma dessas pessoas para a gente fazer uma transição suave, tranquila, consciente, entendeu? Sabendo que é, pela legislação já é igreja, é só formalizar, mas que se não der certo, volta a ser congregação. Mas vocês não vão querer que volte a ser congregação. Não, não sei ainda. Eu não sei. Eu estava pensando em fazer aos domingos, porque assim já é o maior número de pessoas possíveis, né? pessoas para poder ouvir isso aí né? E, e, estou falando porque não tem nada decidido estou falando porque é, é como é, pelo que eu pensei pelo que eu conversei lá em, em Londrina é como as pessoas veem mas nós temos uma semana para orar entendeu? E para pensar a respeito disso e eu sei que sempre tem um sentimento de puxa, vida caramba Mas não se, não se preocupe com isso. Eu creio que todos vão sair ganhando. Eu creio que todos vão sair ganhando. Vai ser bom para todo mundo. Tá? Mas não é decisão. viu? Eu já estou procurando fazer como que se faz uma diretoria. Se faz, traz antes a ideia, conversa com todo mundo, aí depois se decide. Eu só peço uma gentileza. Qualquer dúvida, pergunte não fique cozinhando ideias na cabeça, porque Satanás é bom para poder colocar ideias ruins na nossa cabeça, eu acho que desde o primeiro dia eu procurei ser o mais honesto e transparente aqui, eu não tenho preocupação em nada, em falar, em gravar o que eu falo, as minhas pregações, de levar para Londrina, eu não tenho nada, eu não tenho, prega... oh, eu não tenho, eu falo com uma tranquilidade tamanha, eu sou absolutamente consciente, eu só não sei porque Deus me colocou nesse momento aqui de transição, Não sei porquê. Entendeu? Mas eu, eu, eu sou obediente. Pra obedecer a Deus. Sou Luiz. Eu se ponho um versículo para ler pro para senhor. É, Hebreus 10. Aliás, Hebreus 6. Deixa eu ver se eu peço aqui para Nós temos que ter uma igreja alegre, pessoal. Igreja triste, não está cultuando a Deus. Pode estar cultuando qualquer outra coisa, menos a Deus. Deixa eu ver se é Hebreus mesmo, que eu separei aqui. Eu sou meio ruim de endereço, como o pessoal fala. Hebreus 6, 10. Lê para nós, Sr. É E aí depois a gente entra na matéria. Porque Deus não é injusto para as Lê de novo, que eu não entendi direito. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, pelo amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste-se ainda servis aos santos. Tá bom. E o 11? Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o, ao fim a mesma dirigência. Você fala, como é que está na versão da senhora, irmã Luísa? O Deus Mateus... não. Alguém pode explicar isso aí? Quem quer explicar? Vou pegar uma ficar Eu Quem quer explicar esse aí? Explica o seu aí. Espere aí. aí. aí. pois não, Luiz. Eu acho que isso aqui, essa palavra está dividida diretamente para nós. Sou <risos> Luiz. Deus é bom, São Luiz. Deus é bom. O homem é justo. O ser humano não julga. O ser humano é arrogante, orgulhoso. Não gosta de ouvir a verdade. O ser humano. é ser humano, Deus não criou deuses, Deus criou ser humano, ó, oh, não tem uma obra que você faz com o coração voltado para Deus, que ele não reconhece, não existe uma, não existe uma, não existe uma, Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, nós temos que acreditar na palavra, não que as pessoas falam, Se a gente for ficar olhando para o que as pessoas falam, você não faz nada. As pessoas, para subir, querem derrubar o outro. As pessoas, para que a luz dela brilhe, ela quer apagar do outro. Não. A gente serve a um Deus que fala aqui que Ele não é injusto. Ele reconhece. Ele reconhece. Ó, oh, cada madrugada orada. cada levantada para poder vir coisa na igreja, cada acusação falsa, Deus sabe, Deus sabe, pode ter certeza, pode ter certeza, nós temos que fazer uma opção sobre isso, nós temos que fazer uma opção, ou a gente vai pelas coisas que o homem fala, ou a gente vai pelas coisas que Deus fala, ó, oh, eu creio que 90% de nós que estamos aqui, um dia fizemos um compromisso com Deus, Deus, se o senhor me der um filho, eu vou ser pastor, deu dois, aí você esquece, os filhos cresce, você esquece que um dia você fez um compromisso com Deus, Deus, se o senhor me tirar daquela dívida do banco, eu vou servir o senhor até o final, acabou as dívidas, a gente esquece, a gente esquece, ó, oh, lembra do acordo que nós fizemos um dia com Deus, não esqueça, um dia, quando eu estava na dificuldade, eu falei para Deus que iria servi-lo até o final, a prova, a prova maior, não está na dificuldade, a prova maior, não está na dificuldade, na dificuldade, você não tem para onde ir, para onde você vai? você busca em Deus, e quando você está vivendo a bênção? acho que não precisa mais na igreja não, hein? acho que não precisa orar tanto, a igreja está cantando mal, o pastor está pregando muito pesado, a gente começa a ver problema, porque está na bênção, quem entra na igreja em dificuldade, A pregação que ele ouve, ele fala assim, é para mim. O hino que ele ouve, ele fala, é para mim, porque ele está em dificuldade. Quem está na bênção, começa a ver defeito. É, o louvor está faltando alguma coisa. Não sei o que, que é, mas está faltando alguma coisa. O louvor não foi para ele, foi para Deus. É, a pregação hoje ah, foi muito forte, muito pesada. Não gosta de ser confrontado. Ó, oh, a Bíblia fala que não existe palavra errada existe o um momento que nós estamos vivendo toda pregação ela é importante ela é importante para ti dar ânimo no momento que você está vivendo presta atenção hein? ela é importante para lembrar o que você já viveu Ou então, ela está pelo menos te prevenindo que você pode cair naquilo. Não existe pregação ruim, não existe louvor ruim, não existe palavra de Deus ruim. Ela serve para o seu passado, ó, você no passado, você fazia coisa errada. Ela leva para o seu presente, ó, você está fazendo coisa errada. Ou então ela te alerta, velho, não faça coisa errada se você nunca fez, porque você pode ir para o inferno. Então, não existe pregação ruim. Não existe palavra ruim. Existe o momento que a gente está vivendo. Existe o momento que a está vivendo. Eu, eu, eu estou muito feliz na igreja, Rollins. Porque o dia que eu estiver feliz, eu vou embora. Peço um mês de, de aviso prévio, né? Tem aviso prévio aqui, senhor? Peço um mês de aviso prévio só, pessoal. Para mim não dá mais. Tentei, mas não dá mais. Vou procurar outro. Porque igreja não é lugar de gente infeliz, hein, pessoal? Nós servimos um Deus que na aflição Ele nos dá o que? Segurança, Segurança esperança, uma saída. É isso, é isso. Agora, por deu uma esbarrada. Igreja pequena esbarra muito, né pessoal? Está muito perto, né? Igreja grande não tem rolo. Que ah, Sr. quarta corta a volta, um verso Sr. Mas Na igreja pequena, como é que você tem que trombar. Igreja pequena é o lugar onde os, os conflitos acontecem com mais facilidade. Igreja grande é pessoal. O, o, o, o fulano tal, está no ministério e tal, não vou vou para outro ministério. Ele participa de qual grupo familiar? tá? Ah, então vou para outro. É, o cara, o cristão assim, que fica fugindo do outro. Na igreja pequena, não tem gente, você fica trombando com as pessoas. Entendeu? Agora, se uma igreja pequena, no primeiro, no primeiro esbarrão, já, cadê Cristo? Onde foi parar Cristo? No primeiro negativo, já, não, não, não, a gente tem que crescer nessas situações, eu não estou enfatizando o aspecto da batalha espiritual, eu estou falando de questão de personalidade, se falar de batalha espiritual, então vocês sabem o que acontece, vocês sabem o que acontece, então pessoal, essa palavra eu creio que é de fato para o senhor e para a família, entendeu? E para os mais antigos, viu, Luca, irmã Isabel, e, e, e, e para todos nós, para que a gente firme na promessa de Deus, cada tijolinho que a gente põe, não é para nós, é para Deus, a gente está construindo a igreja que é do senhor, Nós estamos construindo a igreja, a igreja do E se a gente fizer um balanço Rapidinho na nossa vida Eu creio que esses 10 anos Teve mais bênção Do que dificuldades Eu creio Teve mais bênção do que dificuldades Então nós temos que, a gente está no louco ainda continuar Tá bom? Ó, leiam aí os quatro Os quatro As quatro normas Não dá nem cem páginas, viu? aí quando o seu Hiroshi vem aí a gente faz pergunta para ele até mas é importante ler isso aqui viu pessoal, você tem que saber onde você está pisando como funciona onde você está trabalhando onde você congrega para você ter uma vida mais tranquila, página 14 Yuka, por favor você precisa renunciar pode ler Vou sentar em pessoal. Você precisa renunciar a qualquer atividade, religião ou cultura que mete Jesus Cristo, como revelado nessa cintura. Ou que rejeite a plena autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Renuncie a isso. Pode fazer a oração. Conteste, participei de. Tá bom. É, a Yuka ela pode estar assim meio, meio né, desorientada porque na aula passada Yuka, nós falamos que essas religiões aqui em cima, elas imitam um cristianismo tá? e as pessoas vão de boa vontade as pessoas não vão lá por maldade não vai por, é, é que as pessoas vão sem conhecer a verdade e aí elas acabam é, é, fazendo oferenda, reconhecendo um Deus que não é o Deus verdadeiro Por isso que a verdade nos liberta, por isso que a gente está buscando conhecer a verdade. Ó, oh, a Bíblia tem um versículo muito, muito claro, que a nossa luta não é contra a carne, né? Às vezes a pessoa faz aquilo por ignorância. Por ignorância, nós temos que orar para que Deus abra a mente dela, para que ela tome conhecimento, tá bom? O oh, oh, Kátia, por favor, renúncias específicas. Só, só lê um, viu? Aí o Fábio lê outro e vamos indo. Pessoal, isso aqui não é, não é incomum acontecer, não. Tá? As pessoas, às vezes, buscam... A gente ouve muita história de artista famoso né? que busca Satanás para poder ter sucesso. Aí tem morte trágica, tem tal. Quando começa a querer renunciar, largar do demônio, se não fizer do jeito certo, ele reage. Ele cobra. A gente imagina que. que acho que foi o Silvio que começou a contar, né? O demônio, ele faz sim a cura dele, mas tem preço. Tem preço. Tá? Fábio, por favor. então, essa cerimônia aqui, quando a pessoa vai nessa cerimônia consciente, é uma coisa, o cara está fazendo com maldade, e quando a pessoa vai inconsciente, às vezes no carnaval, é o que está mais próximo, os caras tem umas danças ali, que é dança de macumba, as batidas rítmicas, de macumba, e, os, e as pessoas que estão pulando o carnaval, ah é um ritmo novo, entendeu, e vai, Está adorando a Satanás inconscientemente. Agora, está adorando a Satanás. Entendeu? Então, é, é, é importante isso. Sou Luiz, por favor. Império das, império das então, pactos, como eu falei antes, né? artista... É, é, pessoas famosas e tal agora, quando a pessoa vai lá, irmã Luiz e faz o pacto, é uma coisa maior de idade, vacinado foi lá e fez e quando a gente é bebê, e os nossos pais fez por nós na ignorância não fizeram para o nosso mal, lógico mas fizeram, e aí eles morreram tiveram tempo de conhecer a verdade e não quebraram essa maldição a pessoa pode carregar para o resto da vida o pecado da maldição quem vai responder é quem fez a consequência da maldição passa na família o pecado quem praticou, foi lá consciente, ó, oh, ofereço meu filho e tal, aquele negócio todo né? o pecado foi quem ofereceu, porque a criança é inocente mas a consequência irmã Isabel, a gente paga por isso que é preciso quebrar essa maldição, de maneira consciente certo? Luísa Tá bom. Irmã Isabel, acho que isso é bem, bem claro. Ó, oh, designados para mim. Entendeu? Às vezes a pessoa apresenta seu nome lá. Pessoal, é, é, tem gente que leva o outro lá no terreno de uma compra ver trabalha, hein? Acredita nisso? Leva Leva o nome para poder fazer o trabalho A gente não tem que ter medo disso, pelo amor de Deus hein, Que nós somos cristãos E Cristo fala que nós só devemos resistir a isso Não é nem lutar contra isso É resistir entendeu? Saber que nós estamos em Cristo e que estamos seguros Não precisa Não, mas é, fizeram Antes, quando a gente estava é, é, Servindo a Satanás Era fácil hoje não, hoje a gente tem possibilidade, se a gente não consegue ver, se a gente não consegue perceber, sempre tem alguém por perto, que ou ora por nós, ou nos alerta, nós não podemos esquecer pessoal, que nós vivemos em uma comunidade, nós vivemos em um corpo, o dia que você aceitou Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo, e aí você não tem a visão espiritual ainda completa, porque alguém nasce sabendo tudo aqui? ninguém nasceu sabendo tudo, a gente vai aprendendo com a vida, aí o que acontece, como você faz parte de um corpo, Deus propicia para que esta verdade chegue até você através de uma palavra, através de um testemunho, através de um confronto, o Satanás não gosta de confronto, hein? porque a autoridade dele está sendo confrontada, ele tem medo de confronto, ele tem medo, ele prefere que pessoas gostem de negociar, eu não negocio com Satanás, Não negocio com Satanás. Aliás, não dou nem muita atenção para ele. Prossiga o uh, uh, missário. Oh, Ô, Tiem. É. Renuncio por duas vezes em que dei o meu sangue em um serviço a Satanás. Confio apenas no Santo vertido na cruz. O meu sangue me distanciou. Vocês sabem como é que o pessoal, para poder virar macumbeiro, faz negócio de fazer a cabeça lá? Já viram falar? Já viu, Fábio? Não, é um curso pesado, hein? Ele fica é, uma semana numa, numa, numa, numa casa fechada que chamada Icó. Eu vou ter que falar com palavras claras, senão não, não dá para entender, viu? Ali ele caga, ele mija, fica no meio daquilo ali, traz sangue animal, mata ali, ele raspa a cabeça, aqueles dejetos. Que ele, que, que ele defecou, que ele urinou, aquele sangue misturado é passado no corpo dele todinho, durante o dia todo, é feito alguns cortes para o sangue dele misturar com aquele sangue de oferenda, ele fica um mês naquilo, vendo o demônio de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Porque ele vai ser o quê? Ele vai ser um sacerdote do demônio, por isso que fala de sangue aqui, ele mistura o sangue dele com o sangue oferecido a satanás. Pessoal, se você não fez isso, tranquilo, Mas até. Quanta, quantas gerações passadas você conhece sua família? Quantas? Nós temos que quebrar a maldição. Em nome de Jesus Cristo. Parou aqui. Eles não conheciam a verdade, eles não sabiam a verdade, fizeram na ignorância. Entendeu? Parou aqui, acabou. E é a palavra de determinação: parou, acabou, acabou. Acabou. Entendeu? Então, essa mistura de sangue aqui é um negócio terrível, é um negócio seríssimo. O cara vira animal. Ou a pessoa vira animal, né? Qual mais? Pronto? Me sai. Não, tem um antes. Quem já comeu franguinho de quermesse? Santo Antônio. <risos> oh, quem de, entendeu o que dizer? Quem de nós, de uma forma ou de outra, teve contato com esse tipo de coisa? Eu não estou falando que isso aqui é uma prática... satânica, não estou dizendo isso, não estou dizendo isso, mas se puder, evite, se puder, renuncie, por que, que você vai renunciar, seu Luiz? Na dúvida, peça ao senhor, perdão, apesar que Jó fazia, eu não gosto muito não, mas Jó fazia isso, hein? eu não gosto muito não, Jó já oferecia é, é, as orações dele, para que meu filho viesse a pecar, entendeu, porque demonstra que não confia muito, né, mas enfim, mas é, é, a gente nunca sabe, né, com que intuito que foi feito isso, entendeu? um vizinho lá no interior, lá que traz, ó, oh, come aí e tal, e saber, pessoal, não é viver desconfiado, mas é que nós não temos pleno conhecimento, às vezes surge algo na vida da gente, que a gente fala, puxa vida, mas de onde surgiu isso, por que que está acontecendo isso com a minha família, por que aconteceu isso comigo? tem família que é absolutamente desestruturada tem família que é absolutamente desestruturada vive de uma aparência maluca entendeu? por que está que acontecendo isso? vai saber se lá no passado alguém não fez um trabalho de maldição para sua família Mas saber, a gente tem que chegar uma hora quando toma conhecimento da verdade e nós estamos aqui para tomar conhecimento da verdade nós temos que chegar uma hora e falar assim, pronto, parou não sei se foi com boa intenção, que foi má intenção, mas senhor, eu quero orar para o senhor da seguinte forma, ó oh, pai, se houve má intenção naquilo, está quebrado a partir de hoje, em nome de Jesus, se não houve má intenção, que o senhor não leve isso como um julgamento, e acabou, o que nós não podemos, é levar nossa vida em dúvida, em dúvida, nós vivemos isso, ainda mais num país como o nosso, Muitas é, é, rituais, muitas festas, muito esse negócio assim. A gente não sabe de onde pode estar vindo as coisas. Não sabe, então é importante. Ó, oh, você às vezes está andando na rua, um cara que é o teu lugar na tua, no, no tem emprego, e te mal amaldiçoa. A te... Ah, aquele amaldiçoado lá podia ser lugar para mim. o lugar dele, ou não acontece isso? A gente, às vezes, andando, fazendo bem, as pessoas nos amaldiçoam pelas costas, pessoal. Ah, isso não pega? Então tá bom. Não pega, tá bom. Nós temos que orar a Deus para nos proteger, o sangue de Cristo nos cobrir. Entendeu? Para que a seta do inimigo não nos alcance. Para os acordos que foram feitos em nosso nome no passado sejam quebrados em nome de Jesus. Que a partir de agora nós somos nova criatura em Cristo, nós temos conhecimento da verdade. E que nós queremos. Está na posição que agrada a Deus. Está na posição que agrada a Deus. É isso. Entendeu? É isso. O próximo, Yuca. Renuncio a todos os guardões e a todos os pais de santos que me foram designados. Declaro que Deus é meu Pai e que o Espírito Santo é o meu guardião, pelo qual sou seu lado. Eu creio que isso não aconteceu conosco, mas enfim. Vamos lá? Lembra como eu falei como que é o batismo deles? Com as próprias fezes deles, com a própria urina deles, eles se batizam. Eles fazem um ritual, que é fazer um ritual é, é, é, similar ao nosso, mas usando o excremento, usando o, o, o que é do mal. É um negócio, ó pessoal, é, é difícil até imaginar como que alguém chega a esse ponto, sabia? Como que alguém pode pensar que isso e tal? E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? não é pessoas de periferia que faz isso, só não é só pessoas de periferia não é só pessoas de periferia tem pessoas grandes aí, sabe empresas, comércio, enorme o cara vive com macumbeira, tira colo o cara vive com macumbeira para fazer serviço para ele. Faz ele o final a gente sempre sabe qual é, né Normalmente essas pessoas morrem secas. Não sei porquê, mas morrem seca. Já percebeu? Eles morrem seco, sem mesmo, seco, seco, seco, seco, vai ficar vai secando. Entendeu? Fábio. para claro que sacrifício de eu falo, pessoal, que o problema não é quando você faz consciente você é responsável por você o problema é quando alguém faz para nós às vezes você pisa no calo de uma pessoa na empresa entendeu? e o cara tem envolvimento com esse tipo de coisa ele não vai na igreja para orar por você nós, nós oramos pedindo perdão, né? Pela pessoa, ele não vai na igreja pedir para orar para você, ele vai para te amaldiçoar, ele vai não terreiro na, na, na fonte dele para te amaldiçoar, pessoal. E vai, nossa, está ficando doente, o que, que está isso aqui lá? Por que, que está tão ah, nada vem com a casa pô. agora. Ninguém é obrigado a acreditar no que a Bíblia fala, hein? Só os crentes que acreditam, ninguém é obrigado, só os crentes. Pois não, Sul Luiz página 16. Versos verdade. A palavra de Deus é verdadeira. E precisamos acreditar nela no fundo do nosso coração. Quer sintamos, quer não. Perfeito, perfeito. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós temos que falar a verdade em amor. João 14, 6, 16, 13. 17, 17 e Esse dia lá em casa, esse dia lá em casa a senhora falou assim, não dá pra você falar mais baixo? <risos> eu falo muito alto, cara. E tem gente que não gosta que eu falo alto. Então essas pessoas que não gostam só comigo, porque eu não consigo falar baixo. As pessoas têm que aprender. Eu não gosto, eu não sei falar baixo. Ou as pessoas se acostumam ou mudam. Né? Como as pessoas não mudam, então. Ou eu mudo, né? Eu não consigo falar baixo. Porque eu trabalhava com bandido. E com bandido, não dá para mim poder falar é, é, manso. A senhora falou assim: João, você tinha que falar que nem a TM. <risos> Ou senão que nem me sair? Eu falei assim: Ó oh, Deus, vamos orar, né? Que Deus só pode mudar, né? O pessoal gostaria muito de falar baixo, viu? mas eu não consigo falar baixo. Então, os que têm os ouvido mais sensível, que me perdoem. mas infelizmente eu não consigo falar baixo. Aqui fala, ó, que nós temos ideia e há muito tempo e dei aula há 13 anos. não dá para você dar aula falando baixo, entendeu? porque não chega no último, mas no fundo, né? É, aqui fala que nós temos que acreditar na Bíblia, nós temos que crer na palavra de Deus, tem que acreditar, só que fala um negócio muito importante aqui, às vezes a gente não vai sentir, não vai arrepiar, não vai impactar, mas nós temos que continuar acreditando, porque é verdade, agora tem um negócio importante aqui ó. a verdade quando falada com o intuito de ofender não vem de Deus pode ser a ver... a gente fala que a verdade está em todo canto porque a verdade é de Jesus Cristo mas se a verdade não vem em amor ela não vem de Jesus Cristo ela não vem de Jesus Cristo nós temos que falar a verdade e o que é falar em amor? O que, que é, Kátia, falar a verdade de amor? Fábio? Sem ofender. Yuka? Ó, oh, biblicamente falando, falar a verdade de amor é quando você fala a verdade para levar a pessoa para a cruz. Para Jesus Cristo. para aproximá-la da verdade bíblica. Agora, obviamente, que tem pessoas que são mais com no falar, tem um jeito mais manso, né? É, eu não tenho, não tenho mesmo, entendeu? E tenho dificuldade para, não tenho dificuldade para reconhecer, mas tenho dificuldade para mudar. Mas tem gente que é mais manso, né? Tem gente que é mais pacífico e tal. Talvez não seja tão verdadeiro, mas é mais pacífico. Cada um tem o seu jeito de ser. Eu sou extremamente transparente. E isso às vezes ofende algumas pessoas. Porque quando eu não gosto, eu falo que eu não gostei. Eu dou três chances para a pessoa perceber. Quando não percebe, eu vou falar assim: eu não gostei, viu? eu estou fazendo alguma coisa errada, me ajuda que eu quero melhorar. Entendeu? Mas não acho justo. Estou aqui de boa vontade. Entendeu? Como todos nós estamos aqui de boa vontade. eu acredito que não mereço ser ofendido, só isso, tem gente que ofende com palavras, tem gente que ofende com gesto. é uma ofensa mesmo, entendeu? é só isso, então falar com amor, bíblicamente falando, por quê? vocês acham que Jesus Cristo falava como eu falo, ou como a missaia fala? pelo texto bíblico, fala seu Luiz. pelo texto bíblico, arreda de mim satanás, ele não falou isso? Fala, de missa também. Fala. Fala, por favor. Fala. Não fala! Ouça, ela vai falar. Ó. Você acha que Jesus Cristo quando chegou naquelas cadeirinhas né, dando os bicudos naqueles negócios? Ela chegou com carinha tombando e tal? Existe uma falsa ideia de que o pastor tem que falar manso? que pastor tem que estar, não, não, não, não, não, não, pastor tem que ser honesto nas suas atitudes, como o Fábio falou, não pode ofender as pessoas, mas tem que ser honesto, não é o manso, hein pessoal, não é o falamansa, é o fruto que ele produz, pelo amor de Deus, hein, nós já estamos crescendo, não, se, não compre nada pela aparência, hein, não compre nada pela aparência, porque vai comprar lobo, Na pele de cordeiro. Não compre nada pela aparência. Entendeu? Eu já vi muito crente que é mansinho, não é os seus casos, pelo amor de Deus. Hein? Mas que não é confiável. Não, não faz muito. Mas não é confiável. Pessoal. a obra para Cristo se está trazendo peso não é de Cristo porque ele fala que o fardo dele a canga dele é suave é simples o verdadeiro cristão você não conhece não é pelas folhas você conhece pelos frutos tem árvore que tem belíssimas folhas sequer dá sombra não dá fruto Nós passamos, nós estamos num no nível de cristão um pouco mais esclarecido. Hein? A igreja tem um rodízio de pastores, tem um rodízio de líderes, vocês podem conhecer outras denominações, outros crentes e tal. Julguem como Cristo julgou, pelos frutos, não pela aparência. Não pela aparência. Entendeu? Eu fico imaginando Jesus Cristo pregando para 5 mil pessoas falando que nem mensagem. Queria, queria ver a voz dele chegar no último lá. Me sai, eu estou querendo dizer que você tem a sua e eu tenho a minha. Entendeu? Eu estou querendo dizer que eu tenho que respeitar o seu Luiz porque ele é palmeirense, embora eu não concorde muito. Mas eu tenho que respeitar o outro. Mas falar que Jesus Cristo era manso, duvido que era manso. Pelo menos o no texto que eu vejo na Bíblia, não vejo uma vez ele manso. Não consigo ver. Você não uma pessoa firme, enérgica, decidida, transparente, entendeu? Que cria o bem das pessoas. Eu só vejo isso nele. Tem uma conversinha na igreja que faz, sabe, então, não, não é isso não. Na minha visão não é isso não. Agora eu posso estar errado, né? Prossigamos. O crente. o oh, oh, pessoal, eu não sei vocês, mas eu sempre achei que o Satanás ele não é o pai da mentira. O oh, pastor João está sendo usado pelo Satanás agora para falar aí. <risos> para mim ele é o pai da meia verdade porque se alguém chegar para você Yuca, com, uma, com uma mentira absurda você acredita? e se ele chegar com a meia verdade? não é mais fácil de ludibriar? a bíblia fala que ele é o pai da mentira eu compreendo isso quando a bíblia fala que ele é o pai da mentira e a bíblia não está errada eu estou querendo dizer que satanás quando ele enganou a Eva ele falou tudo mentira Ele falou meia verdade Então nós temos visto, Luiz, De observar também Tem pessoa que traz um pedacinho da verdade E você, opa, está falando a verdade O resto é tudo mentira Te leva a engano Se o Satanás chegasse para nós assim irmã Lu, eh, Luisa, Já de vermelho Tridente entendeu? Com rabo, que nem a Igreja Católica mostra lá E falasse, aí ah, eu vim para te levar Para o inferno Alguém iria? se for doido, né? Mas ele vem comer, não, é bom fazer isso, fica tranquilo, isso não é para o inferno não, e dá um pau, com a aparência de luz, e aí te engana. Por que, que eu estou falando isso, pessoal? Porque se a gente ficar com esse, com esse, com esse, com esse paradigma de, de diabo na nossa cabeça, nós nunca vamos ver diabo, não vamos conseguir ver o diabo. ele nunca vai se apresentar como um bicho feio, com mentira, ele não vai, ele sempre vai vir com meia verdade, mas Deus, e eu vou repetir o que eu já falei hoje, Jesus, ele nos deixou, o checklist, para conhecer o verdadeiro cristão, e o cristão que está sendo dominado pelo satanás, o verdadeiro cristão produz frutos do, Espírito. E o que está sendo dominado pelos satanás produz que fruto? Da carne, intriga. Eu aprendi que quando alguém fala mal de você, de alguém para você, espera que ele vai falar mal de você para outro. Só dá um tempo. Quando ele chegar no outro, ele vai falar mal de você para outro. Então, eu já não gosto de chico Para mim não tem, não existe puxico comigo. Se vier com o fuxico, eu já corto na hora, porque eu sei que é Satanás que está usando aquela boa pessoa. A Bíblia nos fala que o peso das coisas que são de Jesus é um peso leve. Se está pesado, é porque a gente não está fazendo da forma que Jesus está querendo. A Bíblia fala Que Satanás é o pai da mentira. Mas nós percebemos que ele fala meias verdades também. E a Bíblia fala que nós temos que produzir fruto do Espírito para manifestar Cristo. Para manifestar Cristo. Então não é difícil a gente ter discernimento. Batalha espiritual: quer você queira, quer você não queira, você já está nela. Batalha espiritual. Quer você queira entrar nela, quer você não queira entrar nela, você já está nela. Agora, ou você pode se armar com as armas que Cristo nos oferece para ser um vencedor nessa batalha, ou você pode ser um crente que não usa as armas de Cristo e ser um crente derrotado. A grande vantagem nossa, irmã Luísa, é que nós temos consciência da batalha A gente sente no ar, ó, isso aqui não é de Deus, hein? A gente tem a oração, tem a Bíblia, tem o culto, mas Sr. Luiz? A gente tem as armas, né, Ilka? Essa é a nossa vantagem. E a pessoa que não tem essa visão? Como sofre? Eu fico imaginando como deve ser difícil a pessoa não ter Deus. Não conseguir ver isso. Que existe um demônio que quer nos destruir. Ele quer nos destruir Tem uma coisa Que me preocupa muito Quando eu vejo Jesus Falando para Pedro Que ele estava sendo usado pelo Satanás Alguém lembra essa passagem? Qual que é? Na Bíblia O endereço certo para a gente ler? A reda de mim Satanás, não é? Procura aí o Ah, você trouxe Bíblia? Não, mas o celular está mais fácil. Nossa. Ah, então, é. Procura no celular, Yoka, fazendo favor, que é, que é a Arreda, se não me engano. Eu, eu fiz um comentário com você, Yoka, mas não foi não foi para falar que você não trazia Bíblia, não, pelo amor de Deus. Eu quis dizer que você não trazia Bíblia de papel, mas a Bíblia no de, de, de, de um celular funciona, a mesma coisa, viu? Pelo amor de Deus, hein? Hum. Eu acho que é bom orar. orar, se você tiver uma intimidade com a pessoa, e, e, ela, tiver, e ela tiver abertura, você falar, mas afrontar não. Oh, eu acho que é, é, é o poder da oração. Porque, às vezes, você vai afrontar a pessoa, ela não está preparada, vai criar um ambiente de luta, tua. A Bíblia fala que a nossa luta ela é mais espiritual do que carnal. Eu creio que se você continuar orando, entendeu? Deus vai abrir uma oportunidade para que um dia você leve uma palavra. Aí, um dia que você tiver que levar essa palavra, você enfatiza isso na Bíblia. Entendeu? Se você orar, ó Deus, será que não seria bom a gente ter reunião aqui de oração antes de começar a trabalhar e tal, põe esse propósito do coração e vá orando para Deus, Deus é um diálogo e a maioria das empresas hoje tem isso entendeu, mas confrontar as pessoas, dentro da igreja as pessoas não estão prontas para ser confrontadas ora então me sair é, é perigoso ora, ora ora que Deus, é, é, eu creio que nesse caso é o melhor é o melhor acharam? a senhora pode ler, irmão? Aqui no Marcos 8, 33. Marcos 8, 33 Fazendo um favor. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro dizendo, saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano. Como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Eu fico pensando em Jesus, voltando virando para trás e falando assim, ó. sai da minha frente, Satanás, você está pensando como ser humano, por favor, saia, não foi assim, pessoal, não, não foi, irmã Isabel, você acha que foi assim, seja franca, ele falou com voz firme, Satanás, e outra, vai expulsar Satanás, oh, isso não é seu ministério, viu? vai expulsar Satanás conversando assim, não dá, vamos sair, Tem. pegar mais pesado, dá, irmã Isabel, Para expulsar Satanás, assim? Assim é louvor, é, não, cada um tem um perfil, nós temos que reconhecer, por isso que existe vários ministérios na igreja, expulsar Satanás, infelizmente, é o jeito que ele ouve, voz de autoridade, voz firme, eles não gostam, eles não gostam, é incrível, não gostam, porque está sendo afrontado, sabe o que me chama a atenção aí? Pedro é inimigo de Cristo? não, Pedro, há pouco tempo atrás, Pedro, Jesus perguntou, Pedro, o que, que eles falam que eu sou? O que, que Pedro falou? Não, tu és Cristo, ó oh, Pedro, foi Deus que falou isso para você, passado alguns segundos, o inimigo usa a boca de Pedro, você vê que fantástico? Pedro, Pedro foi usado por Deus para reconhecer que Cristo era o enviado. Né? Passou alguns minutos, o inimigo usou a boca de Pedro. Pessoal, o inimigo pode usar a minha boca. Pode usar a da senhora, irmão Isabel. Mas você também, eu, cara. Pode usar de qualquer nós, de qualquer um de nós. Basta que a gente esteja o quê? Dá uma aberturazinha que seja. Uma brechinha que seja. Ele usa a nossa boca. Pessoal, esse, essa pessoa que falou para Jesus aqui era um estranho de Jesus? Era um inimigo de Jesus? Era alguém longe de Jesus? Você vê que absurdo! Era alguém colado em Jesus Cristo. era alguém que conhecia o ministério de Jesus Cristo mas que foi usado que foi usado pelo inimigo por isso uma das coisas que o inimigo mais quer é nos colocar a ideia que nós somos absolutamente auto é, é, não é sustentável não, como é que é autodefensável vai, a palavra certa não é essa mas que nós temos, não, o um segundo que a gente se afaste de Jesus Cristo, um segundo que a gente se afasta de Jesus Cristo, a gente está abrindo uma brecha para que o inimigo nos use, use a nossa boca, é texto bíblico, Jesus falou para o Pedro, camarada dele, e, e o que é interessante Jesus não falou, oh Pedro, Satanás está usando a sua boca, não falou isso, já falou direto para Satanás, Satanás, Então, nós temos que observar sempre o seguinte, olha, não importa a fonte que venha, não importa a fonte que venha, o que importa é o que está falando, ah, é o pastor João, ele é, é honesto, ele não fala mentira, ele é tal, mas ele falou que o inimigo, que Satanás... Meu, vê o que ele falou e vem na Bíblia, pô. Confronta. Confronta sempre. Pessoal, nós não podemos julgar pela aparência. Nós temos que analisar o que a pessoa fala dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico. eu já falei e volto a falar, se alguma coisa eu falar aqui, vocês tiverem dúvida, perguntem, porque às vezes eu posso estar errado, e se eu estiver errado, eu vou orar, vou estudar, vou aprender, e vou voltar aqui e falar, pessoal, errei, tranquilo, e vou estar feliz com vocês, porque se, você... não tem a passagem na Bíblia que fala que, me aventurado aquele que tira o irmão do erro, alguma coisa nesse sentido? Tem esse texto, eu não vou, não vou conseguir lembrar onde está, mas tem, então, se me tirarem do erro, eu fico felicíssimo posso estar, no erro. posso estar no erro por isso que vocês precisam conhecer a Bíblia por isso que vocês precisam ler a Bíblia para poder não ser enganado Satanás quando ele se manifesta na igreja é bico bico é fácil bico quer dizer que é fácil o Satanás que manifesta na igreja é fácil esse é o mais fácil de todos meu irmão Isabel leva a passarinha que nem o seu Luiz falou expulso o satanás, traz a pessoa, faz um realemento espiritual, acabou, isso é fácil, isso é fácil, satanás complicado, é aquele astuto, que ele vem com uma mensagem, uma conversinha, sabe, tal, tal pula uma ideia aqui, tal, fora do ambiente religioso, e tal, tal, continua sendo satanás, só que agora ele se apresenta como anjo de, de luz, por favor qualquer dúvida com relação ao que uma pessoa está falando vocês vão em Gálatas verifica se encaixa mais na parte de cima ou na parte de baixo se encaixar mais na parte de cima, infelizmente está sendo usado pelo inimigo eu posso ser usado hein? pastor Shinji pode seu Luiz pode, Yuca pode todos nós podemos nós temos que aferir na Bíblia e o nosso desejo é que, para que todos nós aqui alcancemos um nível de consciência para sermos menos enganados por Satanás. Para sermos menos enganados por Satanás. É, temos que orar, mas, além de orar, a Bíblia nos orienta a orar e vigiar. Orar e vigiar. Eu já pedi alguns dias para que vocês fizessem o culto da, das mulheres. Mas eu não justifiquei, vou justificar agora. Judas 2, por favor. Eu tava, eu, mentira, Judas não. Tito. Tito 2. Eu estava lembrando isso aqui, mas não conseguia localizar. Tito 2. A partir dos três. Mãe Isabel, você achou? Sim. Pode ler, por favor? moço. De igual modo, para que todas as coisas sejam Tá bom. Pessoal, eu preciso, olha, que vocês acreditem nesta visão espiritual. Tem que ter reunião só de mulher. E as mais idosas ensinarem as mais novas. Que as mais idosas tem mais caminho andado nessa vida, as mais novas, às vezes, estão muito entusiasmadas, mas falta experiência, viu, tem que, vocês têm que se reunir entre vocês, é bíblico, é bíblico, essa reunião que vai ter em Curitiba, para que que é? Não é para alinhamento das mulheres? a igreja que não tem círculo de oração feminino, sofre. Sofre. Tem dificuldades. Porque é difícil você falar para um homem, para um moleque, já pensou falar para uma moça? Eu que sou homem. As mais experientes têm que passar para as menos experientes. É bíblico. No outro texto, prosseguindo aqui, Tito fala para os mais experientes homens, falar para os jovens mais experientes. É o que nós vamos tentar no café da manhã dos homens. Tem coisa que o homem não fala com mulher, pessoal. Não dá para falar. E não é besteira, não, viu? É que ele pensa que se falar, ele vai ficar é, é, mais fragilizado, não sei. E tem coisa que a mulher que se falar, ah, o que, que será que ele vai pensar de mim? É isso. Então, o Tito... Paulo falando para Tito, ele fala, ó oh, Tito, eu estou mandando você para aquela igreja, que aquela igreja está com dificuldade, as moças não estão fazendo um bom casamento, as moças não estão sendo responsáveis em casa, não estão sendo obedientes em casa, estão tendo dificuldade, as moças tiveram uma formação diferente em casa, agora vocês que são cristãos, fala para as mulheres que são cristãos o Titor, lá da igreja para que elas ensinem as mais novas mas para que ensinem as mais novas ela tem que dar exemplo e vocês são exemplo vocês têm que fazer isso porque é bíblico e eu acredito em mim, a igreja precisa a igreja precisa a igreja precisa entendeu, então tem que fazer isso, aí no sábado eu oro que sou Luiz entendeu, e com o Fábio entendeu, e na porta frente já hora aqui, mas eu preciso, Solês, de um dia com as mulheres, eu preciso, entendeu, quando eu digo eu, é a igreja que precisa, porque é preciso ter um alinhamento, nós viemos de culturas diferentes, nós viemos de casa diferente, nós vemos de ambiente diferente, e é preciso que nós aprendamos o que a Bíblia fala. Entendeu? Tem a Márcia que é recém-casado, tem a Missa que daqui a pouco casa, tem daqui a pouco casa, tem a a, a Kátia, entendeu? Preciso, e tem mais, que tem mais moças vindo aí. É preciso ter esse ministério de vocês que são a, a, a, a, as mulheres com mais experiência de estar passando para as mais novas. Não pode é, é, é, é, o carro puxar o cavalo, é o contrário. Né? Tem que fazer, é sério, não pode o mais novo ficar sinfando mais velho, é o mais velho, tem que ser mais novo, eu Tem que fazer a caminhada, cada um na sua, na sua situação. Mas eu preciso disso, tá? Não é para fazer terça-feira, nem quinta-feira, nem sábado, nem domingo. É o dia que vocês acharem melhor. Mas tem que fazer. E não é para fazer nessa próxima semana. Vocês orem essa semana, leiam o texto novamente, fala com Deus, vê se Deus quer que vocês façam ou não. Se Deus fala nos seus corações, ó, não é para fazer, não faça. Não faça. Se Deus fala assim, eu não preciso disso, não. está tudo bem, está ótimo, não precisa de mulher ensinar mulher não, está tudo bem, tá tudo a igreja está 10, está maravilha, vocês não façam, vocês não façam, mas se Deus falar assim, ó, oh, acho bom vocês fazerem, então não desobedeçam, façam, mas não precisa ser o dia, não é, não é o que quero não pessoal, eu, eu, a gente decide aqui, é tudo em, em, em, em, em assembleia, mas eu tenho que falar o que Deus está falando no meu coração, né? como é que eu vou ser o, o, o, o dirigente espiritual da igreja e não falar, aí também é... Entendeu? Aí não, não pode, tá certo? Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus está, tá, tá, eu tenho certeza que Deus está falando nisso. Deus está falando, eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta, absoluta, porque eu não fiquei insistindo nisso há tanto tempo e meu coração queimando. Entendeu? Eu tenho certeza que é preciso. Pensa pessoal, nós, nós vivemos em realidade diferente. A Missaio e veio de uma realidade, a Tim veio de uma realidade, a Márcia e recém-casada uma realidade, a Cátia uma realidade, a Yuka, a irmã Isabel, a irmã Silvia. É ah, okay. preciso. Agora, vocês que são mais experientes, têm que passar a experiência para mais nova. Às vezes as pessoas, seu Luiz, Fábio, não receberam essa orientação em casa. Às vezes não recebeu. Agora, eu acho bacana lá, lá, lá, lá, lá em Londrina, o único exemplo que eu tenho é Londrina, né? Porque eu vejo a, a, as crianças, elas passam pelos mais antigos e cumprimentam. Entendeu? E tem respeito. E aqui também tem. Mas percebe-se que os mais antigos, ali, corrige. Esse final de semana, é, é, a irmã, a irmã Luísa, teve lá a, a, a, a noite no pijama. Você ficou sabendo? Teve a noite no pijama, fizeram na igreja lá. Porque foi um pessoal para o panorama e ficou outra. E ficou a Beni e mais umas três irmãs lá. Que benção! os menininhos e tal, sabe, tem 14 anos lá e tal, os mais velhos não os mais novos pessoal, não é o pastor não é o pastor, meio que esse pastor aqui é itinerante, ele vem e volta, vem e volta o mundo não fica aqui o tempo todo, né? mas vocês convivem, isso aqui é igreja família, é muito pequena lá em Londrina, tem uma cela que os caras falaram que se reúne às vezes em 40 então isso aqui é menor que uma cela de Londrina, então é família se encontra muito Então, tem que ter o desprendimento de falar, de explicar, querer o bem da outra pessoa. Você acha que a Missaia não tem coisa para aprender com a história, irmã Isabel? Tem, não tem Missaia? Como que não tem? Tem, tem a Iuca, Né, Jamie? Precisa conversar, precisa ser relacionado. vêm de uma cultura. A Kátia vem de outra cultura. A Márcia é recém-casada. Como é que a Márcia está recém-casada? Será que está tudo certo? Será que é preciso de uma orientação de vocês que já passaram por isso? Entendeu? Sabe que você está entendendo? Agora eu vou falar, como é que eu vou falar isso para ela? Como é que um homem vai chegar aí? Minha, minha esposa não é pastora, entendeu? isso tem que ter um círculo de oração para poder ter, ter, ter esse negócio, entendeu? É preciso. E, e a mesma coisa, senhor Luiz, é com os homens, entendeu? Eu fico pensando, eu estou citando nomes como exemplo: o filho do senhor Luiz lá. Isso aí, não, será que não precisa se entromar mais com a gente? Sabe? Sair um pouco do tomate? Sabe? Será que não precisa? a gente não, Mas nós temos que proporcionar. Nós temos. Igreja, não é só ficar pregando, ensinar a Bíblia toda, é nos relacionar. Nos relacionar. Vocês, vou começar com vocês, vocês que são senhoras, vocês que já são mais antigos na fé, vocês que já viveram a realidade da igreja, vocês precisam passar essa experiência para a TIEM, para a Missaio, para a Márcia, para a Cátia, para quantas outras mais jovens que vierem, vocês precisam, porque vocês têm essa experiência, entendeu? é preciso multiplicar essa experiência, e é texto bíblico, que é de Deus, eu ficaria feliz, se quando eu cheguei na igreja, chegasse na igreja, tinha um ministério assim, para me recepcionar, e me orientar, ó. Oh, É assim, vai com calma e tal, tal, né? A igreja tem a luta espiritual, tem as dificuldades do dia a dia e tal, e tal. Essas meninas precisam de ajuda. A Márcia, a Kátia, todos nós precisamos de ajuda, pessoal. Nós temos que nos somar. Entendeu? E, e, e pessoas que estão vindo aí, trazer para o culto, recolher dízimo, colocar para poder dançar e tal, isso aí não é difícil. Agora nós temos que formar o caráter cristão no coração dessas pessoas. Entendeu? Formar o maior caráter cristão no coração dessas pessoas e eu creio que isso é igreja eu creio que isso é de Deus mas nós temos uma semana para pensar, semana que vem vocês também vão orar e se Deus confirmar no coração de vocês, vão fazer desse jeito se não confirmar, vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês acham que é o mais correto vamos orar? Pois. tá, tá hum. Da ah. turma dos jovens que eles vêm, né? Às vezes, vinham no papel ano passado, né? Quem custeava? O grupo mesmo? A igreja ajudava? Eu não sei. Eu não sei. É, como como que era, o Silêncio? Não, mas o que tinha despesa no sarapim? Não, não, porque não, a despesa de combustível que vem da casa. Mas eles vinham com, com, com o carro da igreja? A despesa era com o carro da igreja. É, é. O cara está perguntando né, como que vai fazer. Assim, é mais legal a gente ir lá. Porque é um grupo maior, é. e é a palavra e tudo, né? Daí eu, daí eu marquei que a Samara dia 18. Agora, no sábado. É o próximo? É, não. É no outro, né? Na outra. Passando essa do dia 11, dia 18. Né? No. É. <risos> é, daí a gente precisava de. Porque se fala assim, qual que o pessoal fala assim? não, mas da outra que... vez no, oh, Sulis, de, deixa não eu ver se eu certo nós... não ficou acertado, não, não, espera não mas... ficou acertado duas viagens que, que é, é, Londrina ia bancar duas viagens padre. foi feito uma com a van e ficou outra independência, não ficou? quem, aquela, quem, quem pagou aquela viagem? foi aqui ou foi? Ou foi? não, nós pagamos aqui. Foi integral, integral, não foi integral, não. Foi, foi integral. não. não. Você pagou lá para Jorge, lembra? Não, foi a parte Não, mas foi Jorge, não foi? Não, então, a, ideia, a, a verdade é assim: olha, nós havíamos combinado de ir duas vezes lá para conhecer, para aplicar aqui. Aí foi uma vez. Foi, foi uma vez o pessoal, eu imaginava que, que teria a segunda vez para poder ir, né? Então eu acho que tem, que tem uma, uma para poder ir. O pessoal gostou, Yuka? Eles gostaram? Ah, e é, esse é o Daí eu combinei com ela de dia 18, agora a gente vai, né? leva os jovens lá para o Queiroz, e depois abril tem muito feriado. Daí eu queria combinar eles virem em maio. tá. Né? Daí, em maio a gente faz... Lembrando você que nós temos o resíduo da É, no lucro do olhar ainda, viu? Tá. Pessoal, ó. Então isso é mais pra eventualidade, viu? De... De eventualidade. Ó, então foi o seguinte, ó. Qual que é a próxima reunião de diretoria? Vai ser no dia 20, não, de começo de. É a primeira, primeira quarta-feira, não é isso? É, na quarta-feira. Vai na quarta ser antes disso ou depois, isso, depois disso? Vai ser antes, vai ser agora, o dia vai semana, no dia Não, não, Eu essa aí daí tudo bem. Mas a vinda do pessoal de lá para cá. Vai ser depois disso. Então, na reunião diretoria, de gente decide isso aí. Como que se faz para mim aqui. Nós já temos, viu, seu Luiz, que começar com essa prática de trazer a situação para a reunião de diretoria para a gente já começar a decidir em conjunto. Você deixa de a essa questão aí, para o é a gente Já coloca em Viu, Yoka? Não. Yoka, a gente não está não não tá dificultando, não. É, a gente só está criando o hábito. Entendeu? Essa já entra e tal, já vai porque já havia sido decidida antes. A próxima traz para a reunião, todo mundo decide, porque se deu certo, todo mundo deu certo, se deu errado, todo mundo participou da decisão de errada. Nós já temos que começar a pensar como igreja, como diretoria. Então, como o senhor, o senhor Luiz falou, é, isso aí é prata, ela traz pessoalmente ou manda um e-mail para algum endereço? É o assunto. Porque lá, lá em Londrina, se não me engano, manda endereço e a pessoa centraliza os assuntos. Para ele montar ata da discussão. Na, na, na, na, na, na... Não, mas aí o Fábio quer, quer falar do, do, da música lá. Ah, sim. Porque lá centraliza numa pessoa, ó, manda. Coloque esse, esse, esse tema na, na, na, na agenda da próxima reunião. Ó oh, e tal, então aí o cara faz um monte de... Aí o pastor pega e fala assim, pessoal, a Ilca tem essa proposta aqui, Yuca, apresenta a proposta me fazendo favor. Ela pega e fala e tal, tal. o pessoal pessoa decide. E tal. Como... Não, lá ele centraliza num para montar a agenda da reunião. Pra não ficar todo mundo falando mesmo um assunto, Ou, ou, ou, ou então, para a pessoa chegar e. Na hora, olha, eu tenho um assunto para falar. Tá lógico, pode acontecer. Mas é sempre bom antes para a gente pensar para chegar na hora você decidir. Entendeu? Chega na hora de decidir Você pode centralizar esses e-mails? Quem que tem aquele e-mail holiness? Não tem um e-mail holiness, Fábio? E-mail holiness? É Quem tem acesso, a Kátia tem? É que ela não está aqui, não dá para decidir por ela, né? que você não quer nesse primeiro mês você centralizar esses e-mails, aí depois você repassa para a Kátia, se ela concordar em. em... É, os e-mails ou os assuntos só? Não, a pessoa Mas, ma sim. manda o um e-mail com assunto. Não, só fala o assunto. Olha, eu queria levar esse assunto para discutir em reunião. É, vi é, viagem do pessoal para cá, comprar um instrumento, é, trocar o culto do dia, entendeu? Tá. Aí chega no, no dia da reunião, a gente pega, lê a, a ata passada, vê se tem algum acréscimo, e já apresenta os assuntos novos. É, e, e aí eu já vou mandar um e-mail da proposta do Tsai, dele vir uma, um, um domingo, o Hiroshi viu outro domingo e fazer uma... uma, uma Isso aí vai ser é, domingo? É, no, no culto? No culto. É... mas a gente discute, é só uma proposta, hein? a gente vai discutir em diretoria, para a diretoria ver se concorda ou discorda, Entendeu? pessoal, ó, a ideia é nós não tomarmos decisão nenhuma, sozinho, para que ninguém seja crucificado, se não der certo, crucifica seis de uma vez, que é melhor do que crucificar um só, Entendeu? então a ideia é decidir, decidir como diretoria, para que todos participem da decisão e quem participa da decisão, até falando não, é responsável, porque ele foi minoria, mas ele é responsável. Tem que se comprometer. Porque, senhor Luiz, é, ficar sentado na arquibancada não é ruim. Deu certo? Ah, deu errado? Fábio. Ah, vale. Então, as decisões têm que ser em conjunto. Está sendo feito, né? Acho que... É. Não, acho que... É, é, é, é, é, até a próxima reunião vai ser assim, do jeito que estava indo. Tá? Até do jeito que estava indo. Aí depois a gente vai começar a gente devagarinho... A ajuda da Rose, né? Para fazer as noções do amor. E se ela viajar, vai ficar mais difícil. Precisa aprender né? com ela, né? Então, daí é essa que é a intenção. Aprender, é. Nessa próxima, a gente já pegar mais um... Ó, oh, pra... a... Até a próxima reunião, seu Luiz, vai, vai ser no jeito que está. Mas, a partir da próxima, nós já temos que ir experimentando como é que funciona isso e se isso é bom ou se é ruim, decisão em conjunto. Se isso é bom ou se é ruim. Entendeu? Nós temos que experimentar para ver se é bom ou se é ruim. É, é, não pode ser peso, hein? Não pode ser peso. A gente tem que vir aqui com alegria. Né? Você é... é. Quanto? Próximo, Quanto? Três. Três tá bom. Pessoal, vamos morar. A irmã Isabel.